بابا فجاه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 من يحدي الله فلا مذلله ومن يدلل فلا هاتي على أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد كتاب أدام الله مريني ومسكي باب برو تلم كتاب كتاب Sarah kitab tauhid yakni dari Sarahnya syarahnya ba, Sahben Bas rahimahullah taala kitab tauhid yang di sini maksudnya adalah kitab tauhid yang ada dalam sahih bukhari kitab tauhid yang ada dalam sahih bukhari yakni al-imam Al bukhari rahimah taala membikin kitab khusus terkumpul dalam jami' shahihnya ini kita tahu seperti kita kunika kitab shalah kitab, shola, kitab hajj dan yang semisalnya dan dalam kitab shahih tadi dimuat di akhir kitab dengan kitab tauhid <tuh> yang disar oleh sa' bin bas yang di sini insyaallah kita mengikutinya <tuh> mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Qala alayman bukarahim wa ta'ala fa qulillahi azza wajjal kullu halikun illa wajhahu. Fa firman Allah Ta'ala, firman Allah azza wajjal kullu shay'in sesuatu halikun dia akan binasa kecuali wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan penjelasan tentang segala sesuatu akan binasa. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan juga para imam yang lain ada sana beberapa perkara yang tidak binasa. Ada sekitar berapa? Siapa yang tahu bisa menjawab? Berapa? Hah? Hah? Sembilan? Ya, berapa? Sembilan Dan Dengan tekan delapan, dengan sembilan Dan darahnya adalah Apa? Hmm? Pulang ekor nah, ya. Pasarabnya apa itu? Apa syarabnya? Diantaranya adalah telang hekar Yang juga termasuk Tidak akan hancur atau delapan, Macam atau Makhluk yang tidak ikut hancur Dengan hancurnya semua Dunia dan isinya Itu menjelaskannya dalam tempat sendiri Dalam kitabnya Dalam kitab Nunia ya, Salahkan kita nukilkan nanti Kemudian ada waktunya Kemudian di sini apakah Datnya Allah akan hancur? Tidak Ya kan Kulusan harikun illa Berarti datnya Allah akan hancur? Ya enggak ya. Tidak Ya kan Tidak hancur Dan berarti kemudian Selain wajahnya Allah, zatnya juga hancur. Ini enggak, enggak benar. Jangan dipahami seperti itu. Teradis bi rakam 746 haditsan Kutaybah bin Nu Sa'id. Haditsan Ahmad bin Zaid. An amri an amr an amrin. Dijadi baca amrin karena ada wawonya. Kalau tanpa wawu namanya apa? Umar. Perbedaan antara Umar dengan Amr adalah kalau ada wawah setelah orang itu bahasanya Amr. Kalau tanpa wawah maka bahasanya apa? Umar. Anjabir ibn Abdillah annau kala. Lama nazlat hadil ayat. Kul wal qadiru ala ayyya ba'ath alaikum azabam min faukikum. Kala nabi sallallahu alaihi wa sallam. A'udhu biwajikah. Fakala aw min tahti arjulikum Fakala an-nabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu biwajhika qala lahu aw yalbisakum siya'an Fakala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha aisaru yani atsa'ab ibn abdullah ta'ala anhuma menuturkan rasanya tatkala turun ayat ini yakni dalam surat al-an'am katakanlah wahai rasul wahai Muhammad. "Huwal qadiru wa damir san." Sa Huwa damir san sa seperti "Qul huwallahu ahad." "Qul huwallahu quddir ad. Hu damir san." Sa Dan berkali-kali kita sebutkan bahwasanya semua damir kembali kepada kalam yang sebelumnya, kepada damir san. Maka Ya, ini untuk menjelaskan kalam yang setelahnya. Setelah ayat ini. Katakanlah bahwasanya Allah adalah Al-Qadir yang mampu untuk mengirim atas kalian siksaannya dari atas kalian. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun ayat ini berkata berdoa, aku berlindung dengan wajahmu ya Allah ya kan maka Allah menerima yang lain setelahnya katakanlah bahwasanya Allah dalam maha mampu atas ini untuk mengirim adab dari bawah kaki-kaki kalian Arjul jamak dari kata rijul. Jamaknya arjul. Rijlun jamaknya arjul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dengan wajah kamu. Qala a'ayal fisakum siya? Atau la bisai yalbizu? Apa maknanya? Hmm? Mencampur adukkan kalian satu sama lain, siyaan menjadi bergolong-golongan. Ini juga termasuk azab. Dari Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya wujudnya <coughs> manusia menjadi siyaan. Siyaan ini sama dari kata siya. Bergolong-golongan. Satu sama lain saling, sikut menyikut saling, ya kan? Ajak-mengajak. Ini sudah termasuk azab. Maka perkataan Al-Fatihah Sallam, Hadha Aisar. Kalau kita dijadikan bergolong-golongan, berkelompok-kelompok. Ya kan? Dan tidak bersatu, ini masih mending, masih ringan. Hadha Aisar. Aisar ini sama apa? Sama apa? Seemtafdil. <tuh> ya sirun. Seemtafdilnya apa? Aisar. Aisar ini adalah lebih lebih ringan. Jadi lebih ringan daripada dua perkara yang sebelumnya yaitu apa? siksaan Allah dikirim melalui atas kita ataupun dikirim melalui bawah dari kaki-kaki kita. Sebagaimana di mana? Di palu. Nah itu. Ya kan? Dari bawah. Hancur. Itu ada berupa siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari atas, bisa berupa hujan batu, hujan ya. air yang menghanyutkan manusia, angin dan yang semisalnya. samanya <tuh> Sahut daripada ayat ini adalah terkait dengan judul yang di atas, kulusain halikun illa watjau, nama terjemah, yani, iaitu Au lebih Dari khatanya Bismillah, Au lebih Aku berdiri dengan wajah kamu. <tuh> yaani Allah ditetapkan dengan memiliki sifat wajah. Kuluhu sayuhalikan ilall Ini wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Bukan wajah bi makna Bukan wajah bi makna tapi wajah yang hakiki. Sebetulnya lu takwil, ya kan? Yang agaknya adalah tahrif. Dan tahrif ini menghasilkan apa? Apa hasil dari bapa takhir? Taktil. Hasil dari bapa takhir adalah tak taktil. Apa konat taktil? Takhliyah. Pengkosongan. Peniadaan. Jadi kalau kita katakan bahwasanya kulusin halukun ilah wajah ilah dah tahu, maka maknanya apa? Allah tak punya wajah. Enggak boleh disebutkan oleh tak punya wajah. Kalau A U ataupun aku lu A U Ya kan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan A U Aku berdengar dengan kau dengan aku berdengar dengan wajahmu ya Allah. Kalau dikatakan A U ya kan? Maknanya apa? Tahrif. Mereka namanya tak tapi akhir apa? Tahrif. Tahrif maknanya penyelewengan. Tahrif maknanya apa? Yang terakhir. Tahrifu diselewengkan. Menyelewengkan. Dan menyelewengkan ini mereka namanya takwil biar diterima. Kalau disebut dengan. Agikat aslinya. Bahwasannya adalah tahrif. Maka enggak diterima oleh manusia. Karena aku telah menyelewengkan. Ayat Allah. Aku telah menyelewengkan ucapan Nabi. enggak diterima. Biar diterima. Biar dikatakan apa? Ini adalah takwil dari ucapannya Nabi. Karena takwil itu ada di mana takwil korip, ada takwil ba baid. Orang yang tidak tahu tentang takwil yang baid, takwil yang rusak jauh dan rusak, sekedarnya bahasanya takwil yang jauh tadi dianggap takwil yang korip, yang di mana dengan ta tafsir sehingga mereka tidak mau menyebutkan ini adalah takhaf dari kami penyelewengan dari kami, tapi mereka sebut. Ini adalah takwil dari kami. Takwilnya ahli ilm katanya. Ulama mentakwil ayat ini maunya dianggap bahasanya takwil yang diterima. Kata takwil ada dua, takwil yang ditolak, takwil yang diterima. Takwil korit dengan dalil tidak keluar dari nas, diterima. Takwil bait sama dengan takwil fasid takwil yang rusak. Dan ini pembeberannya anda lihat dalam. Kitabnya Alul Qalam, Al Qur'an dan, dan lain-lainnya dan yang lainnya dalam usul fikih macam seperti itu. Usul fikih yang terus terjemur <tuh> mereka juga menjelaskan bahasanya tawil ada dua, tawil kori dan tawil bait. Tawil kori pada ialah tawil yang diperkuat dengan dalil. Kalau tawil bait, ya kan? kadang dengan cuma hawa nafsu dan yang semisalnya. Seperti yang kemarin kita sebutkan Dalam masalah apa? Pernikahan. Ya La kan? Lan nikah illa bil wali. Ai istri nahat, di nahat digori. Digori Pak, digori. Walinya pernikahan hua batilun. Tak benar loh. dan sahabatnya apa? Ini adalah untuk apa Pak? Untuk budak perempuan. Dia tahuil bagi fasid. tahuil yang rosak. Demikian juga pentakulan dalam ayat tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini membebarnya untuk melihat dalam kitabnya Al-Kayyim bagi yang punya kemampuan untuk membaca Makhtasar Soalul Mursalah yang telah ditafsirkan eh, diringkas oleh sebagian Alul Ilm dan juga penjelasan. Yang panjang lebar yang bagus sekali dalam kitab Sarah Tadmuriyah, namanya Tuhfa al-Mahdiyah, yang disarah oleh Sheikh Faleh binu Mahdi al-Mahdi dari muridnya Sheikh Muhammad bin Ibrahim dan yang lainnya dari beberapa ulama Saudi Arabia. Tuhfa Mahdiyah, <tuh> <tuh> diterangkan dalam yang segala, panjang sekali tentang pasal-pasal seperti ini. Antem kembali ke sana kalau memang ingin memperluas. Jadi di sini perhatikan. Bagi mereka yang memiliki kaidah majas, Atau memiliki yang kaidah taughut. Kaidah taughut iya. Ya kan? Dan majas termasuk masuk taughut. Sebagaimana mereka menyebutkannya. Dalam kitab beliau Al-Sawa'iqul Mursalah. Ya kan? Ini judul Kasrutu Tagut Salis. Menghancurkan tagut yang ketiga yaitu majas. Jadi ini juga bagi orang yang memiliki kaedah ta'udhiyah, kaedah yang mereka bunyikan apa? Kullu nassin awamah taswiha awilhub awawidhuwarum tanziha Setiap nas yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk Maka ta'willah Atau serahkanlah maknanya jangan kamu openi. Serahkan maknanya kepada Allah SWT Coba kamu makna Dan rum ini fi'l amar. Rama yarumu. Fi'l apa? Rum seperti qala yaqulu, qul. Apa makna rama yarumu? Bermaksudlah apa? Rama yarumu. Bukan lempar kalau lempar itu rama yarmi. Rama yarmi ramyan. Sebalnya rami, ramin. Rama yarumu. Rama jarum ul nusul awam tasbiha aw wilhu aw tawhidhu wa rum semua las mengesankan serupa nya allah dengan makhluk takwila atau serahkanlah maknanya kepada allah wa rum dan bermaksudlah untuk mensucikan allah dengan mentakwil tadi atau mentahfid apa tafhid maknanya mentahfid fawada faqda fariidan Menyerahkan maknanya kepada Allah. Artinya kita tidak perlu memaknai. Bagi yang tidak mau mentawil, ya kan? Maka dia mentafwid. Ini tergantung alulubidah. Maka kulusan illa wajahu. Kalau bagi yang mentawil mengatakan apa? Wajah maknanya apa? Sudah. Bagi yang mufawwidoh, cuma memperserahkan maknanya kepada Allah. Saya tidak tahu makna wajahnya Allah. Wajah di sini Allah yang tahu. Walau alam tentang makna wajah. Dalam ayat ini. Tirmanya apa? Madhabnya mufawidah. Mahfum. Apa makna mufawwidah? Madhab orang-orang yang mereka itu tidak mau memaknai sifat-sifat dalam Al-Quran dan sunnah tentang sifatnya Allah. Yang menurut mereka, dalam akal mereka, mengesankan serupanya Allah dengan makhluk. Di antaranya adalah ayat seperti ini. Mahfum. Maka mereka mentafwidkan menyerahkan maknanya kepada Allah. Dan ini konsekuensinya, tuntutannya membodohkan para salafu salam. Mengatakan, menuntut, tuntutannya bahwasanya Rasulullah tidak menjelaskan ajat ini kepada umatnya. Sehingga, umat ini dalam kondisi tidak tahu menahu tentang penafsiran ayat ini, dan mereka nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga qul hasbunallahu wa ni'mal wajh Apa makna wajah di sini? Itu namanya apa? Tafwid. Ini dikatakan Ibnu Taymiyyah rahimah taala, syarru apa? Ahlul bid'ah. Ahlul yang paling buruk adalah mufawwid. Kenapa? Karena konsekuensi ucapan mereka membodohkan nabi. Mengatakan Nabi ini tidak merasakan ayat Allah yang turun kepada beliau. Demikian juga membodoh-bodohkan para salafus saleh. Di mana mereka enggak tahu tentang ayat seperti ini. Karena mereka mengklaim bahwasanya mazhab tafsir adalah mazhabnya salaf. Ini adalah ada dan bohong. Maka itu makna wajah gamblang. Ada pendapat Kiai Pia wajah tentang hakikat wajah. Tidak ada yang tahu tentang wajahnya Allah Subhanahu wa taala tentang hakikatnya. Kenapa? Karena Allah enggak pernah memberitakan kepada Nabi-Nya Nabi-Nya tidak pernah mendengar kepada umatnya tentang wajahnya Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang kata tangan Allah seperti yang kata jari jemarinya Allah dan yang lainnya mampu? mengatakan demikian ya wajahnya Allah sekaligusnya akan hancur kecuali wajahnya Allah dan tidak berarti bahwasanya selain wajahnya Allah akan hancur bahkan Makhluk-makhluk Allah juga ada yang dilancur. jantannya apa? 8 tahun 9. 9 bagaimana Allah menyebutkannya. Baik. <tuh> Syahid daripada hadis ini. Ucapan Nabi. A'udubi wajika. Ya kan? Dua kali disebutkan dalam. Ucapan beliau ini adalah maksudnya. Penetapan wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wajah yang hakiki. Wajah yang sebenarnya. Wajah yang tidak serupa dengan semua wajahnya makhluk. Kenapa? Karena Allah berkata, Laisa kamis lihi, Syaiun. Laisa kamis lihi, Syaiun. Nah. Jadi, maknanya adalah, Laisa mislulohi Sayun. Laisa mislulohi Sayun. Kalau kafis itu kaf yang dikatakan kafz yaida, maknanya takit. Ta Laisa mislu mislillahi, Sayun. Laisa mislu, Bismillahirrahmanirrahim Saya un Saya un kembali kepada Sarah Tatmuriya Yang ditulis oleh Syekh Faleh Buna Mahdi Alu Mahdi Yang diberi judul Tuhfah Mahdiya Sarah Tatmuriya <tuh> Baik Kita lanjutkan. Maksudnya adalah Bahasanya Allah memiliki wajah ini sebagai bantan terhadap jahmiah jadi Imam Bukhari mungkin kita betul-betul sebagai bantan terhadap jahmiah mereka mengingkari sifat-sifat Allah diantaranya adalah sifat ini, sifat yang dikatakan ainun ka'imatun binapsiya dengan Allah, wajahnya Allah dan yang semisalnya nah. ha. <tuh> <tuh> kemudian bab yang selanjutnya Bapak kalaulah jalan awalah, bapak kalaulah taala, orang itu ala ini, orang ala ini, ayat tugas dah, tugas ini tafsir untuk ayat yang mana? Lapat yang mana? Sebisa jawab, tugas dah ini tafsir dari Imam Bukhari untuk lapat yang mana ayat yang mana? Litus na, ala ini. Makna litus na adalah liturgi ala ini. Macam ini apa? Liturgi yugadi macamanya adalah raba yugadi tarbiyah. Tarbiyah, apa oh, tapi ya? Dipelihara, diasuh. Malitus ala ini. Siapa di sini? Or itu "Anta siapa?" "Mu Musa alaihi salam." Or itu nanya, ini, ke Musa ditaruh di mana?" "Ditaruh di peti." "Kemudian dilanjutkan di sungai." Musa ketika waktu ditaruh di peti di ang... oleh ibunya ditaruh di, di mana? di, di sungai disebutlah sesna anta walitusna antaya Musa ala aini dan supaya engkau dipelihara diasuh ala aini atau sapa pengawasanku bukan berarti waktu itu Musa sama petinya di dalam mataNya Allah di atas mataNya Allah di tidak maksudnya adalah Musa ketika dianyitkan di sungai, di dalam peti, di dalam mahat yang bayi di situ biasanya taruh di situ adalah apa? diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi, dipelihara, dijaga. Ini maknanya Warahmatullahi Amin. Dan bukan berarti Allah tak punya mata. Bahkan Allah punya mata. Mahfum. Allah punya mata. Perhatikan, kan. Allah itu punya mata. Dan mata Allah bukan seperti mata. Matanya manusia. Mata yang sebenarnya. Mata yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu SWT. Mata yang penuh dengan kesempurnaan. Kalau. Matanya manusia. Ya kan? Walaupun itu termasuk sifatul kamal Mata adalah bagi manusia sifat kesempurnaan Tapi Kesempurnaannya banyak kekurangannya Manusia diberi mata termasuk sifat kesempurnaan Bagi manusia tersebut Karena bagi manusia yang tidak punya mata Termasuk cat-cat ya Punya mata berarti punya kesempurnaan Dalam ciptaan Tapi Kesempurnaan mata bagi, bagi manusia adalah Banyak kekurangannya Adapun Mata bagi Allah adalah mata yang Segala segi, sempurna, tidak ada kekurangannya Sama sekali Sifat sempurna dari segala segi Dan ini adalah sifat Datiyah Apa maknanya? Sifat datiyah Apa maknanya? Apa makna mata bagi Allah sifat datiyah? Tidak pernah Allah Terlepaskan dari mata Mata tidak pernah Tidak ada bagi Allah dan tidak sedang tidak ada. Dan tidak akan tidak ada. senang Allah punya mata. Tak pernah buta. Tidak sedang buta dan tidak akan buta selama-lamanya. Mata bagi kita dulu. Kita dulu tidak bisa mandang. Ketika mata kecil. Bayi punya mata. Tidak <tuh> tahu apa yang di depannya. ya kan? Dan juga mata kita. Terbatas sekali. Jangkauan penglihatannya. Baru di belakang. Jadi asalnya tidak tahu kita. Ya tu. Dan Allah Subhanahu Wataalla tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari matanya Allah Subhanahu Wataalla. Maka sungguh B, beda sisi kesempurnaannya. Nah. <tuh> Maka itu hakikat mata Allah dengan mata manusia dan mata makhluk tidak sama. Maka tidak perlu kemudian kalau ditetapkan oleh punya mata akan serpakan dengan makhluk lalu diingkari mata tersebut diartikan dengan makna yang lain yang maknanya adalah taktil apa makna taktil tadi takhliah pengosongan demikian juga wajah Allah ini diartikan dengan makna yang lain maka Allah punya wajah berarti pengingkaran terhadap wajahnya Allah sementara Allah yang menetapkan wajah bagi dirinya nabi juga menetapkan bahwasanya Allah punya wajah auzu biwajhika aku berlindung dengan wajahmu ya Allah Bagaimana kita katakan nanti itu bukan wajah? A'udzubillahi wa ja'al aku belum dengan wajah kamu, mananya bukan wajah? Kulus hanya dilihat dia wajah, bukan wajah. Jadinya apa? Mereka namai takwil, akibatnya ada tahrif Yang tahaj hasilnya apa? Ta'til, pengkosongan. Maka dikatakan kitab yang berjudul ya kan Istima'ud Suyus Salamiyah Al-Ghazwi al-Muattila al-Jamiyyah al-Muattila. Kenapa al-Muattila? Karena mereka orang-orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza Wajalla di antaranya adalah wajah, mata dan yang semisalnya makam ini. Dan ini adalah madzhabnya al-Hilfida. Dan madzhab al-Hilfida ini laris sampai hari ini, khususnya di negeri-negeri seperti ini negeri yang cenderung ilmu syari'. Negri yang di situ banyak kebodohan. Kaum Muslimin dididik oleh manusia yang bodoh. Motornya cuma taklid. Bahkan mungkin karena mereka telah terpengaruh dengan ahlul kalam sehingga mereka yang dijadikan patokan adalah kaidah tauguti. Adikul Nasin, awa apa? Tasbihah, awilhu aw, fawwidhu warum, dan ziat setiap nafs yang mengesankan serupanya Allah dengan makhluk takwilah atau tafwidlah serahkanlah maknanya jangan kamu urusi serahkan maknanya kepada Allah dan bermaksudlah untuk mensucikan Warum rum tanziyatan tanzih mensucikan. pensucian ketika nazha nazih tanzih nah baik jadi maknanya dawatu tsala ini supaya engkau hai Musa dipelihara Diasuh atas pandangan kami atas pengawasan kami nah Bukan bererti Musa waktu itu di atas jalan peti, peti kemudian berjalan di mata atas matanya Allah. Tidak, tidak ada makhluk satupun yang menyatu dengan datanya Allah. Nak Dan mata Allah dalam mata yang bersatu dengan datanya, bukan mata berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri begitu? Mana ada? Mata berdiri sendiri? Allah berdiri sendiri? Mana ada makhluk yang ada matanya berdiri sendiri? Terus nanti badannya berdiri sendiri mana ada? Tak ada. Tidak ada, ada kan? Mana ada? Tidak ada mata berdiri sendiri. Kecuali mata-mataan. Dalam film, karton mungkin. Nah itu. Dahil. <tuh> Wa qauli jalla zikruhu. Wa qauli jalla zikruhu. Zikruhu ini faal dari mata jalla. Tajri bi a'yunina. Tajri bi a'yunina. Ini kisahnya siapa? Kisahnya kapalnya Nuh alaihisalam. Nah. Terjadi bahwa yunina kapal itu berlayar dengan mata-mata kami. Maksudnya apa? Dalam pengawasan kami. Nah. Maknanya demikian bukan? Kemudian kapalnya Nuh waktu itu berlayar di mataNya Allah. Tidak. Tapi berlayar di di air yang melimpah itu dengan pengawasan Allah Subhanahu Wataala. Dan mana juga bukan berarti Allah tak punya mata, Allah punya mata. Maaf um. Ha. Ada ul matanya Allah berapa? Mata nya Allah ada dua. Ini mana yang roj? Matanya Allah dadu. Ini yang matanya Allah dua-dua. Hadis berikut ini yang akan menjelaskannya. Hadis berbunyi sababale barbamiyah wasabah hatta senamusa benuzma'il haditsna zuhairiyatu anna fi <tuh> <tuh> <tuh> kala anna billah qala annahu qala dzikratu tajalu indan nabi sallallahu alaihi wasallam kata abdullah disebutkan gandat di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam artinya ada penyebutan dajjal dzikratu tajalu ada penyebutan dajjal di sisi nabi sallallahu alaihi wasallam maka perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yakhfa alaikum Inna Lillahi Wali Nabi berkata ketika ketika ada penyebutan dzal di Sibliyona, Nabi langsung mengatakan, sesungguhnya Allah tidaklah la, la yakfa alaikum. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Allah. Jadi sesungguhnya Allah la yakfa alaikum. Jadi tidaklah tersembunyi Allah atas kalian. Inna Lillahi Wali Allah itu tidaklah tersembunyi atas kalian. apa? Kalau Allah itu jelas. Hmm. Inna Allah lesabi akwar. Wa asharabiyyadi ila aynihi. Dan beliau mengisahatkan kepada matanya dengan tangan beliau. Lesabi akwar. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia adalah Tuhan. Sementara matanya satu. Berarti dia bukan Tuhan. Allah itu tidak tersembunyi atas kalian Tentang sifatnya Jika ada seorang yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan Dia adalah Allah Ternyata kalau tanya satu Maka dia bukan Allah, Tapi dia ada Dajjal Karena Dajjal ini bisa Minta, butuh hujan, hujan Ada orang mati Hidup, hidupkan, bisa Ya kan? Kalau dia ini tidak tahu tentang siapa Allah Padahal matanya dia cuma satu, maka dianggap ini adalah Tuhan kita, bisa mengundang bisa mematikan, bisa mendatangkan hujan. Apa? No, no? Tapi karena Allah itu adalah enggak sifatnya bukan suri dajjal, maka kamu jangan percaya kalau ada orang yang seperti itu bisa berbuat seperti itu, maka itu bukan Tuhanmu. Tapi itu dah dajjal. Kenapa? Karena Wa inal masih tadzalla a'warul aini al-yumna, sungguh Masjid Dajjal itu adalah aqwarul ainiy yumna. Mata kanannya adalah awar. Bilu. Tuh oh, bilu. Bilu piye? Kono ireng e. Matane kono ireng. Kayak ada gada hitam. Hitamnya. Mari katakan ini, ka anna inabatun tafiyatun. Seolah-olah matanya dajjal itu yang kanan adalah apa? sebiji apa? sebiji apa anggur yang meletus tohafia meletus Atau anggur meletus yang menguji anggur yang sudah masak dia meletus bagaimana bentuknya? Hah? Abi, enggak cermin lagi. Ya, nah, Seolah-olah mata kanannya adalah Sebiji Inabatun Sebiji anggur Kalau inabun anggur Satu terk Dikatakan inab Kalau inabatun Sebiji Anggur Bapak Is Bangun Jalan dihantuk <tuh> Jadi Dajjal ini adalah A'warul a'inil yumna -awa, Mata kanannya Apa PC1 nanti itu PC Bahasa semantaranya apa Hei eh? Eh. Apa? Kok orang ini picek itu, picek itu dua-duanya. Orang Jawa bilang picek itu dua-duanya enggak bisa melihat. Matamu picek ya. Ha. Biasanya mesti ngono. Wong Jawa ngono ya. Ngono juga. Enggak. Matamu picek ya. Berarti apa? Enggak bisa melihat dua-duanya. Tapi kalau PC, satunya bisa melihat, satunya di-deda. Itu namanya PC. Ya, nah. gimana Pak Bin? Gimana orang Jepang bilang apa? Eh? Kalau mata jauh sebelah apa berbilang orang Jepang? Okey, kecil. Kalau sini PC. Ya, sedikit aja. Bedanya, kita pakai K, ini pakai P. Tapi yang bagus itu P. Tahu? perhatikan Jadi matanya Dajjal itu adalah yang kanan P seolah-olah seakan-akan apa? sebiji anggur yang meletus anda tahu kan? ketika beli anggur 1 kilo, 2 kilo ada yang meletus nah itu, seperti itu <tuh> maka oleh itu ketika ada dajjal ini yang matanya satu ini walaupun bisa turunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati ya kan? maka dia tidak Tuhan kita Faham? kenapa? karena Tuhan kita bukan matanya pek Pc menunjukkan bahasanya Allah matanya du dua. Maboom, nah, ini yang penetapan bahasanya Allah bermata dua. Kalau dajal matanya dua, satunya Pc P, -P nah, Seperti sebiji anggur yang melet meletus, tofia itu meletus. Maboom ini, he? Aewah. Nyerot dia bahasa Jawa, meletus bahasa, bahasa ibu mereka. Nah, bahasa ibunda, bahasa ibu kita apa? Toffee, toffee ya. Nah, ibu mereka siapa? <laughs> siapa ibu mereka? Ewah, tay, tay perhatikan. Jadi dengan demikian, ya kan? Ketika nanti muncul dajjal Seandainya kita masih hidup dan cerita itu datang, maka kita telah diberi apa? Nah, tanda untuk mengenalinya. Matanya apa? Biji sebel sebelah. Seperti apa? Biji anggur yang meletus. Maknanya itu, kalau walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, bisa turunkan hujan, maka dia bukan Tuhan kita. Maaf <tuh> nah, Maka dikatakan Innalillahi khalikum. Allah itu enggak akan tersembunyi atas kalian tentang sifatnya Innallahu laisa bi'awar sungguh Allah itu bukan orang bukan apa bukan akwar. Sungguh Allah itu bukan akwar, bukan apa? Bukan matanya pincik sebelah, tapi yang pincik sebelah ada da, Dajjal. Maka itu ketika ada Dajjal nanti muncul di antara kita masih mungkin menjumpai Dajjal, ya kan? Eh, walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menurunkan hujan, bisa macam-macam kayak itu perbuatannya Tuhan, perbuatannya Allah, maka kita kita katakan bukan Allah, tapi dia ada dajjal. Nah, maka itu berarti kan, kalau orang itu gampang ditipu di dunia ini, dengan perkara yang gamlang, nanti bagaimana kalau jumpa dajjal? Bisa juga nanti akan dianggap sebagai Tuhan? Tuhannya. Baru muncul, siapa? Wang Jombang, Wang Pelosok, ngaku Nabi Saya dipercaya orang jadi na Nabi. Gitu. Siapa Wang Jombang bilang? Eh? Aiku. Baru muncul sebegitu saja sudah bilang nabi, apalagi nanti muncul dajjal. Dibilang Allah sama mereka, mereka. Tapi al-sunnah wal jamaah kan mengenali, ya kan? Jangan kan orang jombang ngaku nabi. Ya kan? Ngaku Tuhan pun enggak akan kita percaya kalau bisa menghidupkan orang mati ataupun bisa menurunkan hu hujan. Kenapa? Karena, ya kan? Dia akan da dajjal. Mata sebel sebelah. Mata bumi itu. Maka itu perhatikan. Sekarang orang yang tergamp tergampang tertuju dengan perkara yang gamblang, perkara kufur dikatakan masyarakat sudah percaya semuanya ke TPS. Terus gimana nanti kalau datang jat dajal bisa menurunkan hujan, bisa mengirimkan orang mati. Nah. Kita khawatirkan mereka nanti akan menganggap dia sebagai Tuhan, Tuhan mereka. Lihat nah. hmm. kan ini, baru kekumpulan dibilang ada masalahnya langsung lompatan TPS. Ya. Terus bila muncul dajal kau tersenyum, isong gak wet bukit, ya kan? Adalah mati Bisa didobkan. Kemarau panas terik tiba-tiba datangkan hujan, yang datangkan terus biye Wah ini tuhan kita gitu. Kenapa? Kau percaya? Menggambarnya oh, gimana? Kau kufuran dikasih iman dikasih, kau dibilang masalah tu sudah percaya, ya kan? Kekufuran dinamai dengan apa? Dengan nama menghormati, memuliakan wali sudah percaya, disembah itu wali. Lebih-lebih lagi nanti kalau Dajjal bisa berjalan. Dianuran hujan. Ya kan? Bisa menghadirkan orang yang mati. Terus, Apakah dikhawatirkan dia akan percaya dengan Dajjal tadi sebagai Tuhannya? ya? Ya toh? Baru dibilang itu wali. Ya kan? Dekat dengan Allah. Kita nyembeli ke sana. Percaya berbondong-bondong. Ya kan? Dengan ingin jadi persidakannya langsung pergi ke kuburannya Soekarno. Ya. Baru ingin jadi presiden saja. Nah gimana kalau datang dajjal di depan dia? Suruh nyebat, suruh nyebat dajjal dia mau. Kenapa? Selanjutnya gampang jadi presiden. Nah. Makanya itu kalau perkara yang gampang aja Gampang tertipu. Terus gimana lagi nanti kalau muncul, da, muncul dajjal. Nah. Ini mengkhawatirkan. Makanya itu manusia jangan gampang tertipu. Al-Quran dan Sunnah adalah imam kita. Siapapun yang datang. Kayak apa-apa pandainya. Kalau menunjukkan Al-Quran dan Sunnah. Maka di tolak, ah, ha, makbom, nah diantara nya adalah ini sifatnya dah matanya buta se sebelah, bisa turunkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, kita tidak percaya, percaya kenapa? Innalillahi awwal, sungguh Allah bukan, bukan buta sebe sebelah, ya. maka Allah tu tidak asing atas kita, Allah tidak asing atas kita, Nah ha. makbom, tajib, dan insya Allah <tuh>. Semoga berikutnya tentang penjelasan doa hadis ini dan ayat tadi. Dan sebetulnya perkara ini telah dibicarakan banyak alulilam dalam masalah sifat-sifat uh, yang dibicarakan oleh mereka. Ia bicara masalah agedah semua sifat dalam kitab yang sangat panjang. Layup as-sarah, wa hadha mimbabi isbatil hakikah. Tengok. Wa <tuh> hadha, hadha ini isimusara. Mana musar ilahinya? kullu sa'in illa wajhahu a'udzu biwajhika ya kan wa ashara biyadil ilaa ainihi innallaha la ini semuanya adalah masuk dalam bab penetapan hakikat tentang sifat Allah Subhanahu wa bukan makna majazi perhatikan Mas Popon muslim muslim uyang kujulah Bu tadi kan wala mimba bisbatil haqiqah ini dari penetapan rentang hakikat sifat Allah subhanahu wa ta'ala wajah dikatakan wajah, mata dikatakan mata bagi Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya adalah makna yang sebenarnya mata yang sebenarnya sifat yang sebenarnya, tidak serupa dengan semua sifatnya makhluk dar, bangun dar dar muci turuh nah, <tuh> Fa nabiy alaihi wasallam ashara ila ainihi laysa atamsila at kama taqattama Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada matanya ini maksudnya bukan menyerupakan bukan memisal bukan menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya matanya Nabi sebagaimana telah lalu wa ashara biyadil ila ainihi innallaha la yakhfa alaikum innallaha yasbi ahwar jadi Allah itu bukan awar, bukan, bukan buta sebelah. Nah, Sambil begini. Nah, Tapi Dajjal, buta sebelah. Loh. Nah, maka ketika ada orang yang mengaku Allah dan dia ternyata buta sebelah, maka dia adalah Dajjal. Itu bukan Tuhanmu. Nah. Walaupun dia bisa menghidupkan orang mati ataupun bisa menurunkan hu hujan dan yang semisalnya. Lah bukmi ni, eh, ini maksudnya. Wainamakas dua lisan ro ila anna hakikatun, aynon hakikatun taliku bilah. Dan hanya saja, tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tadi mengisyaratkan bahasanya adalah mata yang sebenarnya. Taliku yang layak dengan Allah mata tersebut. Tak mungkin seperti mata kita walitusna ala'aini ay tuwadda wa tuwadja wa turabba tahta mar'in tahta apa? mar'at mar'in tahta mar'amin min, min Allah walitusna ini wa yamu sang kau ini dipelihara di atas pandanganku yakni tuwadja kamu diarahkan turabba kamu dibina dipelihara, kamu di atas seperti itu Mengalir terus dalam pengawasanku. Tahta marantata di bawah pandanganku. Dari pandangan Allah Ta'ala wa masma. Dan di bawah pendengaranku. Aku mendengar terkait dengan apa yang akan terjadi pada dirimu. Aku mengetahui apa yang akan terjadi pada dirimu. wahai Musa Ketika kamu dialirkan, dihanyutkan oleh ibumu di sungai tersebut. Raqarul aini bunadzikarul aini bunalianna subhanahu wa ta'ala yarawhum wa ya'lamu makanahum wa yursiduhum ila ma fi Musa alaihi Menyebutan mata di sini dikarenakan Allah subhanahu ta'ala itu melihat melihat mereka, mengetahui tempat mereka dan membimbing mereka kepada apa yang di dalamnya kepada kepada apa yang di dalamnya ada kebaikan bagi Musa alaihi radhiyallahu wasallam Kata-kata ceria biak Yunina. Demikian juga alafat ayat-ayat ini tadi biak Yunina. Perahunya No berlayar dengan pandangan mata-mata kami. Fisafina bimarin bimarin awa bimarin minnaullohi bimar a mara marin mara dengan pandangan dari Allah. La bihawah h, wala bihawahum. Jadi Belayarnya perawahnya Noh itu bukan. Karena cuma atas kendalinya yang menyetir. Nakodanya. Ya kan. Atau dengan kemauannya si perawah itu sendiri. Tidak. Tapi Allah yang memeliharanya. Balillahu yuadjiwa. Bukan Allah lah yang mengarahkan perawah itu. Jalawa ala. Fisoleh hirikabiha. Dalam. Upaya untuk kebaikan dalam apa kebaikan rika rika itu penumpangnya atau rukabia rukab itu para penunggang penumpang nah raqibun jamaknya rukabun atau raqbun <tuh> warapun asfalakum <tuh> daiyifun -da am raqbi Assalamualaikum. Orang yang lemah itu adalah amirnya orang dalam perjalanan berkendaraan. Ono wong orang, orang yang lemah ketika rombongan berjalan dia sebagai amir mereka amak dia ini yang harus diperhatikan jangan kemudian ditinggal. Ustaz, tinggal lah? Enggak. Tapi kalau memang dia orang yang udah lemah enggak mampu berjalan cepat, ya kita semua yang kuat harus juga harus pelan-pelan mengikuti kondisi. Orang yang lemah diantara kita dalam perjalanan ketika bareng orang banyak. baik <tuh> Jadi, jadi Allah, Bari Allah, bukan Allah yang mengarahkan perahu itu. Jalawlah fisolihirika burkabiah nuhun waman maahu. Nuh dan orang-orang bersama Nuh ini, ya kan Allah yang mengatur, Allah yang memelihara, Allah yang mengarahkan kepada kebaikan mereka. Kamal Takoroh. Wasfuhu fil ayat. Kamu harus kerasfuhu fil ayat. Saya, fa'ilna kabi'ah iyunina. Yakni tah dari ayatina, wa hisanina, wa mar aminna. Jadi kamu, wa'eh Musa, wa'eh bap. Wa, Benda kabi'ah jenazah, wa'eh bap. Wae wa, no, ya kan? Dalam pengawasan kami. Kami yang berbuat baik kepada kalian, dan kami yang melihat kalian kemana dan bagaimana keadaan kalian. Ini banyak Allah yang akan mengarahkan kepada kepada dan menjaganya, dan yang semisalnya, wala salmuratu ingkara di sifat, bukan maksudnya, pengingkaran sifat-sifat ini, faham? Ya, ini Allah punya mata, benar dengan sebenarnya, Kalau kejamia, ini bukan maknanya mata, Allah tidak punya mata, kalau punya mata akan serba dengan, makhluk namanya ta'til, maka dengan demikian telah kita lewati bahwasannya, tauhidul ilmi khabari, berapa lawannya? Tawahid al-ilmi khabari Berapa lawannya? Huh? Dua Apa? Taqtil dan dan Tasbih dan taqtil At Tamsil Lawan Tawahid al-ilmi khabari itu dua Taqtil dan Tasbih Dan taqtil Tasbih dan taqtil itu menanya mirip Kedua mananya mirip Jadi di mana seorang itu mentaqtil Tahidnya batal Dimana orang itu dalam men menyerupakan alat Tauhidnya batal dalam masalah Tauhidul Ilmi Al-Khubari. Tauhid al-Asma'wa, wasifat. Tauhidul Al-Amali Al-Irodi, juga lawannya du, dua, Al-Irodi dan is Israq. Berpaling dari kecintaan kepada Allah dan menyebutkan Allah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi sebenarnya dari penjelasannya walallalim dan ternyata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Subhanallahi walhamdulillahi astaghfirullah wa